Det gick vidare. Plötsligt gav Pippi till ett riktigt illt ljud. "Nej, nu har jag alls sett på maken skrikande och plockar upp en gammal rostig plåtburk ur gräset. Ett sånt kap, ett sånt kap! Burka kan man aldrig få för många av." Tommy tittar lite misstrogen på burken och sa Vad kan man ha den till? Ho, oh, den kan man ha det mycket så Pippi. Ett sätt är att lägga kakor i den, då blir det en sån där trevlig burk med kakor. Ett annat sätt är att inte lägga kakor i den, då blir det en burk utan kakor och det är visligen inte riktigt lika trevligt, men det duger bra det också. Hon kinade burken som verkligen var rätt rostig och dessutom hade ett hål i botten. Det ser närmast ut som om det här vore en burk utan kakor, sa hon eftertingsamt. Men man kan också tyta den över huvudet och leka att det är mitt i natten. Och det gjorde hon. Med burken på huvudet vandrade hon fram genom villakvarteret som ett litet plåthorn och hon stannade inte förrän hon ramlade på magen över ett ståltrådstängsel. Det brakade väldigt när plåtburken slog emot marken. Där ser ni, sa Pippi och tog av burken. Hade jag inte haft den här på mig så har jag trattat direkt på ansiktet och slagit mig fördärvad. Ja, men sa Annika, om du inte hade haft burken på dig så hade du aldrig snavat på ståltrådstängslet. Men innan hon hade hunnit tala till slut kom ett nytt tjut från Pippi som triumferande höll upp en tom trådrulle. Det visst var min lyckodag sa så. han. En sån liten söt trorulle att då sa så uppblår mig eller att hänga ett snöre runt halsen och ha ett halsband jag vill gå hem och göra det nu genast. Just då öppnades grinden till en villa i närheten och en pojke kom utrusande. Han såg rädd ut och det var inte underligt för hack i hel efter honom kom fem stycken pojkar. De hade snart fått fatt på honom och trängde honom in i mot ett staket där alla ihop gick till anfall emot honom. Alla fem på en gång började boxa och slå honom. Han gret och höll upp armarna framför ansiktet för att skydda sig. "Pål grabbar", skrikte den störste och kraftigaste pojkena, "såt han aldrig törs visa sig mer på den här gatan." Åh, oh, sa Annika, det är villes om de klår. Hur kan de vara så elaka? Ja, det är den där otäcka Bengt. Han ska jämnt slåssa Tommy. Och fem mot en. Vilka fegingar. Pippi gick fram till pojkarna och knackade Bengt i ryggen med pekvingret. Hallå där, sa hon. Är det meningen att ni ska göra mos av Villaville direkt eftersom ni ger er på honom fem stycken på en gång? Bengt vände sig om och fick se en flicka som han aldrig hade träffat förr. En vilt främmande flicka som vågade peta på honom. Först bara gapade han en stund av ren förvåning och sedan drog ett brett flin över hans ansikte. Grabbar, sa han, grabbar! Släpp, ville! Och ta er en titt på den här jäntan, alla tiders jänta! Han slog sig på knäna och skrattade. Och på ett ögonblick hade de flockat sig omkring Pippi allihop. Alla utom ville, så hon torkade sina tårar och försiktigt gick och ställde sig bredvid Tommy. Har ni sett sånt hår hon har, rena ramar brasan, och sådana skor, fortsatte Bengt. Kan inte jag få låna en av dem, jag skulle så gärna vilja ut och ro, jag har ingen båt. Så tog han tag i Pippis ena fläta, men släppte den hastigt och sa, oj, jag brände mig och sen tog alla fem pojkarna i ring omkring Pippi och hoppade och skrek rulluvang rulluvang. Pippi stod mitt inne i ringen och log så vänligt. Bengtade hoppats att hon skulle bli arg eller börja gråta och att minstone borde hon se rädd ut. När inget hjälpte knuffade han till henne. "Jag tycker inte du har något vidare fint sätt mot damer", sa Pippi. Och så lyfte hon honom på sina starka armar högt upp i luften och sen bar hon honom fram till en björk som växte där och hängde upp honom tvärs över en gren. Sedan tog hon nästa pojke och hängde upp honom på en annan gren och sedan tog hon nästa och satte honom på grindstolpen utanför en villa och sedan tog hon nästa och kastade honom tvärs över ett staket så att han blev sittande i en blomsterrabatt i trädgården innanför och den sista av slagskämparna satte hon i en liten, liten leksakskärra som stod på vägen. Sedan stod Pippi och Tommy och Annika och Ville och tittade på pojkarna ett slag Och pojkarna var alldeles dumma av häpnad. Och Pippi sa, ni är fega. Ni ger er på en ensam pojke fem stycken, det är fegt. Och sen börjar ni knuffa en liten värnlös flicka också. Usch, så fult! Kom nu så går vi hem, sa hon till Tommy och Annika. Och till Ville sa hon, om de försöker klå dig någon mer gång så kan du säga till mig... Och till Bengt som satt upp i trädet och inte vågade röra sig, sa hon. Är det något mer du har att säga om mitt hår eller mina skor så är det bäst du passar på nu innan jag går hem. Men Bengt hade inget mer att säga om Pippi skor och inte om hennes hår heller. Och då tog Pippi sin plåtburk i ena näven och trårrullen i den andra och gick därifrån följd av Tommy och Annika.